Охорон Христа В Німеччині вибухнула селянська війна І хоч повстанці були запалені ідеями реформації Лютер зрадив селян У Швейцарії почав реформацію церкви Цвінглі. Розвивалися науки тілесні, септоприродничі природничі І знання середні або абстрактні Скалігер відкрив метал, що не піддавався плавленню Рудольф запровадив знак квадратного корення у математиці. Макіавеллі написав історію Флоренції. Вперше надруковано в оригіналі медичні праці Галена. Створено пружинний годинниковий механізм. Франциск I потрапив у полон до імператора Карла. Тим часом Перюджіно малював картину «Поклоніння волхів». Кореджо нолі Метангери. Тіціан, Бахус та Аріадна. Нарешті саме тоді з'явилися клавікорди, мов би для того, щоб мелодійно пригравати цьому многотрудному немелодійному століттю, яке, незважаючи на випух людської талановитости і невпокірливости людського духу, вповнилося стогонами вмираючих, криками катованих, гуркотом недавно винайдених гармат, моторошної тріскотнявої вогнищ інквізиції, зловісним вигупуванням османських барабанів, що били невтомно, безугавно, вістуючи про кров, смерть, потоптання усього живого. І хто б там почув за тими барабанами кволий голос жінки, яка ще й сама не знала своєї справжньої сили. Трясовина Душа моєї душі, мій володарю, привіт тому, хто здіймає ранковий вітерець. Молитва до того, хто дарує солодкість устам закоханих, хвала тому, хто сповнює жаром голос улюблених, поважання тому, хто палить, мов слова пристрасті, безмежна вірність тому, хто осяєний причистою світлістю, як лиця і глави вознесенних. Тому, хто є гіацинтом в образі тюльпана, напахчений ароматом вірності. Слава тому, хто перед військом тримає знамено перемоги, тому чий клич «Аллах, Аллах» почуто на небі. Його величності, моєму падишахові передаємо диву найвищого володаря і бесіди вічності просвітленій совісті, яка прикрашає мою свідомість і є скарбом світла мого щастя і моїх засмучених очей. Тому, хто знає мої найсокровенніші таємниці, спокоєві мого зболілого серця і умиротворінню моїх зранених грудей. Тому, хто є султаном на престолі мого серця і в світлі мого щастя, поклоняється його довічна рабиня, віддана із стома тисячами опіків на душі. Якщо ви, мій володарю, моє найвище райське дерево, бодай на крапелиночку, зволите подумати або спитати про цю вашу сиротину, знайте, що всі, крім неї, перебувають під шатром милості всемилостивого. Бо того дня, коли зрадливе небо всеохватним болем учинило наді мною насильство, і в мою душу, незважаючи на ці бідні сльози, встромило численні мечі розлуки, того судного дня, коли в мене віднято вічні пахощі райських квітів, мій мир перетворився на розмір, моє здоров'я на недугу, а моє життя на загибель. Від моїх безперервних зітхань, ридань і болісних криків, що не вгавають ні в день, ні вночі, душі людські виповнилися вогнем. Може, змилується Творець і, зглянувшись на мою тугу, знов поверне мені вас, скарб мого життя, щоб порятувати мене від такого відчуження і забуття. Хай жити станеться, о володарю мій. День мені в ніч обернувся, о місяць туги. Мій володарю, світло мого ока, немає ночі, яка б не спалювалася від моїх гарячих зітхань. Немає надвечір'я, коли б не долітали до небес мої голосні ридання. Моя туга за вашим сонячним лицем День мені в ніч обернувся О місяць туги. Невже не знала Роксолана Що пише султанові, який після Белграда і Родосу Задумав потопити в крові землю угрів Чи була бодай крих та щирості в цих дивних листах Чи тільки обман –